apo el malik apo el malik të gjitha këto forma kanë ardhur do të thotë në Kur'an dhe përmendëm disa prej kuptimeve që dietarët islam do të thotë kanë folur lidhje me këtë emër dhe normalisht obligimet që i kemi ne për boll këtë emër pavarësisht ndikuan teknia apo ndikuan ato i kemi obligim se ka luan po ajo nuk nuk është çështje don e kohës çështje e bindjes është çështje domëzshme gjithë ato pika që ne i theksojmë Rënda e kështë e të bërë në pjesën e parë. Pjesën e dytë, ka të bëjmë aspekt në edukativë, të raport me neve në lidi me këtë amërë. Do të të sindikon këtë amërë që të edukon neve, në përmirëson neve, në regullon neve. Sikur që është, do të të të uh, qështja në lidrën me gjithë amërë nga amërët e Allahu të bërë e këtë talë. E kam ciklën e ruar edhe në desën e kaluarë. Se nga një Ta më puna që dhe e me konë i ndam për tjetërt. Apo më së pasë ndikim. Këto të gjitha të të është e kanë një rëll unifikus. Në kanë rëll, do me thonë, shka për dërth. Apo, kjet, menion, kjo të dikën me një anë, kjo me një joja. Kanë rëll me të unifikutin, me të bashkutin, në që dhimë të sa këtu. Dhe, e dyta që e kuptim për kësa është se shikat do tëtë të, sa është proces i, i pështir ju i letë edhe i gjatë të kompletuash në kornizat e të qenë të rabi Allah të zë gjelë përsa. Nuk e kjo punë që së të botë. Si ka në kejtë të enë me të Allah që pëj marëm, janë për me të borë apë mirë të Allah gjelë gjelë lu. Kase ka pasë njerë që si ka në diktu të tale, po janë borë apë mirë të Allah gjelë lu. Me bëgati nga Allah të bare këtale. Mirë po, në pëndunë e mi marë gjitha sebebët e mundëshme, e nga to se Që kjo një të u ndikon ta adhurojmë Allahun xhallahu ala si duhet. Adhurim me plot kuptimin e fjalës që na bën Rabb të Dënt Allah xhallahu ala, na bën Abd Salih. Kjo është projekti i unitetit, Tim Rabb të mirë të Allahut azh. Q Allahu te barekat na shpërbllen për këtë robëni të mirë ditën e gjykimit. Kjo është qëllimi i un kryesor. Dhe krenç ka i kontribojnë kësaj dhe na ndihmojnë këtë tim ne nuk duhet të hezitojm, as të pritojmë që të shpeitojmë këajo, të spërnzojmë kohën tonë, pasurinë tonë, kështa kemi që të marrim atë që na duhet në këtë në këtë rritje. Dajamni Allahu të zgjallë, nëse ndjeni e njeh Allahu xhellahu ala. Për mes atij jamni, padushimse do ka mundësi zemra e ti të ngurtë, që zemra e ti do të e, e, e në gjendje që mos të përgjigjet me asgjë për balla të jamni. Po, do të thaj dikush më shumë dhe dikush më pak, por unë besoj që çdo njeri që ka besuar në Allah te barekota ala, në myr të natyrshme, madje të domosdoshme, do të përgjigjet me kërkesën e këtij amni. Apo do të lejon zemra këti e këtij besimtar që ky amër të bën për mësimet e duhur në zemrën e tij. E kurimi te amni Allahu te El-Malik, që folim dhe më herët. Atëra edhe ky, kë, sikur se amni Rahman Rabb Allah, do të thotë edhe ky nga Aspekti i kuptimit të tij e ka ndikimin e vet edukativ, ndikimin e vet në besimin tonë, ndikimin e vet në lidhen tonë me Allahun xh xh xh aluha. Pranë tas do të marrim disa pikave që përbëjnë këtë ndikim. Që me këto plotësohet, për shembull, ajo që është thënë më herët dhe ajo që do të thuhet pasoj më tutje. Ndikimi i parë që pritet nga kuptimi e emni të Allahu Gjellar, është melik është, në ashtohet edhe më të te për bindja, e ku nuk po thëmë diturija, apo po thëmë bindja, se Allahu të barë, ka o talë, është i vratëmi që mërëton të adhuruat, me pletë kuptimi në fjolës, dhe Allahu të barë, talë, në disa vëndë në Kur'an, për mes kuptimit e dhe të këti emni, ka rënuar hyni që ka në adhuru të tjërët, këtë duke të thashë Është thjesht, i përmetë vetë ka nevojë që të kalojë edhe më tepër në zemrën tonë. Të qellohet edhe të trinojë edhe, edhe më tepër në zemrën tonë. Do po them adhurimi vetëm ajo që ka të bëjë me aspektin e eh, kryesë të obligim, po me plot kuptim fjalës adhurim. Çdo nuk kupton të gjitha fjalët, veprat që Allah është me te. i kënaqur me ta. Tivojmë të larguojemi nga çdo fjalë. S'po them fjali, nga çdo fjalë dhe nga çdo veprë që Allah xhalla wala E ora do nuk osi që na çëmëta. Kjo është proces i madh, projekt i madh në et të bejësh të tjerat. Andaj në sejnëm Allahu Xhelaluha është El Malik. Me ato gjashtë apo shtat pika që i thikat që obligo me ti bësimi Allahut përmes aty në pika, as pa duhesh se do të, të na shtojë bindje se ai është i vetmi që merret ta dëruat dhe do të na shtojë dashuri ndaj tij. Qëse para mënda do të thotë tër pushtetin tonë ti të dhe asnjë thërmi me shekuj, peri si kur e ka kriju kët botë, deri kur është katron kur kujt zullon sipon. Njëst, subhanallahu, njëri baka pa konë këtu një. Edhe nëse nuk ka pazullon, pa zlumë, fakti që munduhet me koni drejt, a nuk ka mundsi me konë gjithmonë e doin hall. O mundu. Përna do të jelen nuk mundot me koni drejt. Po sti drejt. As kujt subhanallahu, as një milingone, as as as një qian e madh vogël kët botë asë një pabesimtari, me gjithë krimi që e ka bërë, me gjithë mëkatën që e bërë, me gjithë mëhimin dhe Allah që e levala, Allah zullumë nuk i bërë në fërë. A nuk provokën këtë dashnimet ma në dhe ti, pa dëshimë se po u Allah, siguri, a dhurim dhe ti e kështë mëratë. Tërë këtë funizim që e apë kresëve ti, vazhdimesh, e dhe të siguran se nuk shterët, kur, i sigurë ti, vazhda, a nuk نعوذ بالله جل جلاله ولا ادريش بسو شكون اللي قال هذا الله جل جلاله الا الذين متتيرت قد الله سبحانه وتعالى سوره الفاتح لايت ترويت يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل المسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Allahu Gjellevola thët, juli, julejle, finë në harë, e futë natën në ditë, këna dhe maherët, ku është? Ka ardita, fë. e futë ditën në natë, kuptem, shkon nata vjen dita. Kjo është të mjeftur për të atërmu pushtet në ti, kush, kush e ka pasë dhe i sëtë qëta, dhe i sëtë, dhe i sëtë, kush e ka pasë? Kur, kush? Kur, sa dhe që kam pasë pushtet, kjo ka qenë, në që ka jashtë kërkesave njërzore Asë të kam pohtë më si kur. Ndhej Allah është taj që e bënë këtë. Pas taj u së kërë lëku më shëmë së vëllë kamër. U a ka nështruar, u a ka vënd shërbim juve, djelën e dhe hanën. Djelën e agodzën, në ditë me lui pushim, mësë më në nëzhe kur, mësë në abodit kur. Kur, Allah e na ka nështruar. Jo pëse na e i përën me dënëm djelën më se se dalësëllën. U dalë, sot me dalë, sot e sot me dalë, 65 litë, je dalë, 75 litë. Ku kje që i satë? Apo? A të ka vënu në herë dilli. Pse, mësë, na e këna i përnu me dalë? Jo, a i thëtë se kërë, unë e u komeshur juve. Unë i këhonë, qështu me bëda, i s'ka qare pa buaftë. Kështu e bënë dilli qështu? Që dhe mirët? Ose hana me dalë? E këna pritë të hanën e Ramazanit qësos dhullë hëla Apo? Ose Ramadanas Goti, ti duhet të më ngjinoi falas duhet e shëvol. Ja s'kaq. Aja ka xhxhara lakum ash-shamsa wal-qamar kullun yajri li ajli al-musamma. Dhe të gjithë qarkullojnë lëvizin drejt një qëllimi caktuar në një afat caktuar. Sa është ky gjithmonë që thotën? Andaj aja ka caktuar drejtimin edhe aja ka caktuar fatin. Dhalikumullahu rabbukum. Ky është Allahu Zoti juaj, subhanallah. Çikë është juve? O ulldhinë të dëguhanë min dhunë e ata që i thrasin pas sallat, lusin pas sallat, çka kanë ata ndor? Nuk është morë Allahu ta vëndonë që nuk e kanë diellin, nuk e kanë hanën, nuk e kanë. Kjo është luks për ta bëdun këto. Majm likunë me kthmir, ata s'kanë asone kthmir. Çka ka kthmir? Ata nuk kanë pozë me asone kthmir, s'ka kthmir. Kthmir është mbështjellsi holli farës së hurmës. Atë po hurmë i ka trembështjellsa. Apo Eh, ne një mbështysë i huaj, e pa vetëm me bupa mikish që delni far. Është një fjalë që shumë yon jo nuk dogët. Tha Allah xhellahu te ala as kit kit mirësi që jepën. As fora të hurmosen pshitllni, jo diçka më shumë. Kur jep atë para. Kaç i ka xhëdu Allah xhellahu te ala. Në kuadër të adhurimit. Lehu el mulk atij të ka me pushteti, apo? Prandaj në kuadër që i ka me pushteti e ka urnu djelën të bëngështut, e ka urnu hanën të bëngështut, e ka urnu djelën ditën natën të bëngështut, se lehull mulk, ati të kom pushteti. Ndërso, ata që adhruen diken të të tërë pasallon, që në kuadrë të adhurimit ka përru, ma e mlikun, ata nuk posetujen, mulk nuk kanë në ta. Asa një kitëmira, s'ka në ta asë gjendora, në shiko së për hona dalimin, apo në bindje, nga dish në nështrem, për adhëm që du tjetë mes neve dhe mes tjera. Për. Sa është dalimi i madhë mes Allahut, edhe idhive që adhëm pas Allahut Gjellewala, ashtë edhe dalimi qashtu i njetë, mes neve që adhëm Allah Gjellewala, edhe atyre që adhëm tjetë në kuptim të sakrificisë dhe angajdimit, me në që ne kena afru pak mangat. Në Allahut të dhe të të të ma imlikun më një të këtë mirë, kërë, subhanë Allah, nuk ka, këllë përbuzje كمل كتمر اس سا كاش دمون شي كاز دمون شي نرتي اس اس كاش لو كان اي اس ما با كسا كاش الدرانات در سور العنكبوت ناي 18 الله جل جلاله يثوت او سبارك سور النحل سور البقاتيف اللي متر ا بون ناي 73 الله جل وعلا يثوت ويعبدون من دون الله ما لا يملكو شيء خاص به يملكه اا هو يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون عطاء ضروين وصلاه تازل تعطيل كانوا بصدد فرضيت ينهون سكن بتفنيزور اس نجيل اس نتوك شيئا شيكو كي شيئا كار në arabisht i thuj në kire, do në e pashqyuar, që në gjuhën arabe, kur fjala shejën, vjen e pashqyuar, në kontekstin e fjalisë negative, la jem likun, në mëhim, nënkuptën mëhimin e gjdo gjëje, asë gjë nuk kanë ata, gjdo gjë që mund tjetë gjë ata se kanë, e ju e padroni, wala jasë të ti unë, e asë nuk pritit me e bo në herë këtë punë s'ka në mundësi kur me bo nuk o punë që sëtë se kanë një u ka mërë dikur përshetën veç njësër në kur të marë në në ju kalëzojme kur së të keni marë apon kur a po ndaj i tërështë nërë në Allah Gjelle Gjelali -Gjell Hufa pa e shikoni qështër e posedimit e u dheqës si e ka lidha Allah Gjelle -Gjell Huala me a dhurim ja abudun e mindun i la pra ndaj sa so më, so më të bind Matej për duhet të jemi të ushqyr pastaj me bindjen se vetëm ti ta ken adhurimin. Nga së në, në kuadr të kësaj Allahu xhalla uala ka fol për adhurimin. Në kuadr të emrit të tij El El Malik. Atë që ndikimi i parë është të rritet gatishmëria, niveli, bindja jonë se vetëm atij dhe vetëm atij dhe vetëm atij ta keni të adhurimin. As kujt të drejth, as në fjalë, as në shpërrye, as në lëvizje, as në çerpik për kërkosen lëvizim. Në qëfë se qëtë për madhërin, pas për Allah në gjëllë gjëllë al-uha. Kor, këshuna dhe kënë amë në Allahot el-Malik. Dhe thashtu ajetë që i përmana, janë në kohadrë të kësaj. Allah në gjëllë ala, gjëllë ashtu të thot, në surën, e la në kebutar, në jetë në 17. In në ledhine të abudune më ndunë illahi, la jëmliku në lëkum rizkan. Ata që i adhërinë pas Allahot, nuk va kanë dorë r që kështë që ka një dhe Allahu Gjallala furnizime sëmha Allah, funizimi, Allah na, me ibadet. Se njërë është lik, i likë, si të thush të nalë i ujën, bjënë sejtë. E Allahu Gjallala shriko po, ju pi adhurani ata të cilët me pas seka, të nalë. Apo? E ti pa adhurani. E lënë mojë qajkë se ka asënë të nalë. E për lënë ato që e ka edhe së të nalë. E përse ti nuk ka adhurani ata. Ane kanë kimi adhuru atër. Dhe k me pas njerës ndorë funizimin së kurse përmenë Allah Gjallahu Ala në Koran dhe që ose njerës në të kishin depot qes depotve apo qekës me bu le emsektum khashjet e infak kishit me enal parna Allah me janë depot e qive ke që ka me menagju ekonomisë të botës menagjani me depot e qilit apëtonë për në tokë ju kalëzani kur me rashi ju kalëzani kur apo me mil ju kalëzani Allah o thot kishit me trik dora se tu ne i po harxit tafton. Për njes. Me me Allah veon çive që ka këtu. E pranoj jo, u ke pak këtu në tokë apo e edhe me çata po si, na tuten atë. Kurdjo s'kan hei. Edhe ma ata e tutë njëra në Tanoli, stalo, edhe njëri ti bën seri, ti bën ibadat and going to contend after Allah çajë na lu hopta. Na ato shikortë ndaluar, alejuar, kështu më rad. Për çfarë asje? Veç për shkak të furnizimit atë për shkak të funizimet, për shkak të do të të pasunis. Edhe kjo pasunin nuk është veç pasunin, materiale, por edhe pushtet është pasunin e fa. Edhe kjo e ndorë të allagjele gjelelu. Me konë një mbrat i sigurët, apo që kur para si hargjiten, edhe kur kur se er me pushtetin, a ka më të një fuqje i jashtë me me i bu presion? Kur. Ska më si e fa, sa i ka dytë, kësor i ka të sigurët. E la po i thëtë, që aso që i pëjtu apo dhe për shkak të asaj pinëshosh diku tjetër ato janë durthmia, se dia e ke ditë ajo. Edhe aty ne që ti po i thu dor unë ja ku mundon. Pra kujt ka dot me konkibla atë? Ku dot me kombolli i kthim. Kjo është tash ndikimi i parë që duhet ta përjetojmë kur flasim dhe kur e kuptojmë, kur përjetojmë, kur takojmë, kur meditojmë me Allah el Malik. E dyta që e kam pranë dietar është Nga dikim jamit të allot elmeni, këtë këtë besimtari është se i ashtën frikën dhe Allahu të të gjelë. Nuk e lenë me konë, apo në kuptim si i pëmvarnë, ja, shikak, gjithës të senë e këndurën e vetë. Subhanë po Allah, po deshtë i Allahu të gjelë aji që të kalonë shpidin, të ashtë të nërë, kur dënë të mërë. Për nëjë sigur që disën nga djetarët bashkohorë thonë që janë të lamive shkënësore muslim apo në çfarë pozicione rën toka, ose so, si thotë populli telhyç është, apo gjumi si më rad notën apo. Po nëma, boja çdo moment është e, e, e rrezikuar, ose pikomete ose pivullkani ose pi murxuvë ato, çfarë e Allah ka kurdis. Apo, për më tregu së vetë ai e món. Përyshë ska shtylla, ska diçka që Vec aje është e sigurt. Vetë ai durkë e majtë këto ka. Në momentin kur ai haple bjen para toka, e ku është spirti i ta vë Me ditë, pa shambull, wallahi ti shfunksion shumica gjymtyr e organeve tuja, veton. Sa të lhiqen ka heraftën, apo çi vërtet në më pak çast diçka më vonu shkova. Se sporshat kur Allah. Apëtë. A nuk e rson kjo? E kush e ka këtë dorë? Me me sekonda kush e ka dorë? Allahu Teala. A nuk duhet të kemi frikën pak më tepër? Vazhdon është edhe dë, edhe dëmin që mund të na shkaktohet, me ç'Allah e ka dorën atë. A ne poplegudit e ka kërsnu hudin me idhët e vetë. Konë ti përnështën idhët, që ta shkje po që ako me gjithë të jofët. Që i më të më thonë neve, a ju përfoni për këta, ta shkje me po të qëka kanë me bota. Qërështë të mësillë nabëtë? Që Allah gjeleva që ka thëtë për hudin. Hud, surja hud, a i të pësë të gjashtë. Popët dhe vetë i ka thonë, in ne kulu illa i, dhon, ful, kë, të rake ba'du alihët i në bisu. Kë ke qmenë, të s'ko ke në menë, që po lypë i neve. Pasë i ka lykë përse bepën e qmendurisë, pëse u qmenë në mirë e konë. A, ka im në kulu, illa të ra ke badu ali heti në bisu. Të kanë rohë, ka përshë zotë në tonë me dhe qëka të pitkejë, së përën. A, të thëshëm na mësë si shaj, i shajë, që? Ta është i bo, i lujtë me që e bo. Qëka ka hudja, në hudja, lësëm? Në ka një pë ka thonë Hudi Alizam kale tha Hudi Alizam inni u shhidu Allah Allah unë e komë dëshmitar u e shhedu edhe ju e dëshmitar edhe ju dëshmani Apo? enni i beri unë mimma të shrikun une përsëri përshpalli dhe për deklaraj se distancona nga të gjitha ta që jenë duke bërshirë kjo përsëri për tham kjo ragimi jem dhe i frikës Apo, ndaj kërsnimit juaj, qësa për tutëna. Opet për po i kaldoj që ju ne, krejta, i hudhin bër lëgë. Ska më bëjmë e të fara, përse, përsej thëtë, mi më të shikun e mi nduni, që i bu një shirë për salata, zë gjelë, përsej. Fe ki i duni gjemian, thumë me latë të ndhirun. Edhe, të gjithë bënë i bashkë, edhe bënë i kurtha. Thumë me latë të ndhirun, asë më si apë një afat, Kënë lëndën që a keni, me i dhoj, me sirbaza, me faltor, me kreç ka keni, kënë më lëndën. Thume la të ndhirun. Pastaj, asë më së më japë një afat bëleheq, në suj kinë dytet afat më këthuj, hitë s'ka afat, që ta është me hera. Pastaj, indi të vë keltu alë Allah. Asë unë jam bështit e Allah o të të gjela. Rabbi, o Rabbi kumë. Po, aja është Rabbi, aja është zotë jamë, kush kujdes për Pastaj ka thon ma mindabetin illahu wa akhidhu bina siyatiha inna rabbi ala sirati almustaqim ma mindabe do ka do ka krijes apo do ka krijes e c frejt e saj do kjo ndorn allah te shoqerat te imunesh me me me me nzit apo po kush e ka zinxhilin dor ha mi ka du de ku do te me shku الله جل وعلا يكون دور فريت اي جده نيريو ناسيي باولي كتا با كتو چنت لث الله جل وعلا يكون دور فن ان ربي على الصراط المستقيم شيكو كاتبرجيه تنهود زم زوتي ياماتنا روقت دريط انا ينسوتنا سن روقت دريط باساي قالون هوديا الزم فانت ولو نتش وصايش مون كساي ستوينس ميبسو فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ نشوف شي شمون غنكتبو زيمه اتهر ونكامجو نبعات ون باش كامل ديروا درسو سي بركات يوفا يستخلف ربي قوما غيركم بيان الله بوبل تتر بوسو ما بزافش البونه موده يموت الله يوفا كي بيان ديك التيره لي بيسوت انت كي خا تفريكن من اللهجه لواله dhe frikën pozitive që nënkuptan më bështetin e Allah në gjelë e wala. Për ndaj, i më kejme Rahimullah, kër fëtët për tëvekulin, për më bështetin e Allah në gjelë e gjelë ju është, thëtë se janë dhjetë shkache që ndikojnë në ushqimin e zemës me tëvekul. E para për të në është në arifatullah, njohi Allah në të të, të gjelë. E jemi të kefol për njohin e Allah al në avnë të tjelë A ka mënë si me kërsnu di kërështë e të rjashtë? Ja, përë. A në qëse Allah o të kërsnu në qëtërë të të të. Qëse Allah o të kërsnu në me gjëhlem, dhërë më të utë, apo se s'ka kësh që thëtë mës ki gale, së on të nalë i pëjtina, përë. Nësë pëjtina Allah, për për Allah o po thëtë, unë e të nalë i pëjtina, ti mësë ki gale. Nësë a pejë në Allah o gjëllë e vëra kësh nalë për balë tjerve, dhe së në raportë me Allah Afrika, në Gjellera, e frikën, e amniti el-Malik. Gjithashtë dhe prej, ndikimeve që priten, apo, të ndodhin, në qenjen ton, në zamërën ton, përfitimin gamri Allah, të el-Malik është, pas që thëmë se Allah, i takojnë tërpushtet, i tërësundimja, po, a tërë Allah në Gjellera, këtë dunja, këtë udheqje, e ka, e ka, rregullu menë sistem caktuar me një ligj caktuar. Dhe nëse a ti takojnë të përputhjet të sundimit, atëherë edhe ligji dhe sistemi që e ka vendosur ai këtu duhet të mo respektu. Siç kam thënë unë i të përputhjes ti u detyre këtu kërej, ama ne apo më pishojmë. A është kjo reflektim pozitiv për mund të jam në? Ti je. Tyt që na këtu kutporin, apo është ti vesh rë këtu? Na çka dojmë bëjmë. Të po të them se është kundërshtim me këtë temë. Qëfë se aja është sënduësi, atërë edhe legjit i duhet të sëndonë. Në qëfë se aja është që i tërë përshet e ndunë e ti, apo? atërë e duhet që gjithashtot të instalohet në këtë përshet e legjit i ti. Dhe kërë në të nëllit me këtë amën të Allah Gjellawala. Andaj, përderisën këtë tokë, nuk gjykuat me legjin Allah të së gjellë. Për aqë ku, Cenot e drejtë Allahu xhel. Të cnim të, të, të, të drejtë Allahu ka fuqimin ja garantu e garantuave të shtëti. Sunenola askosh sa është Malik. Mirë po, këtë radhë dhe në këtë rrafsh kët Allahu xhel leona e ka lënëve. Apo diellin unë e kamoj. Edhe haun unë e kamoj, edhe ujit, edhe rrezikun, këçka ka unë e krijuar. Apo, e sot për këtë seriotit drejtmani unë mund të kam thënë. Ai ka mundsi të kët më drejtë Allahu xhelalul. A ka mundsi me instalon liçtin të tin tu? Ka mundsi? Kur ktypescripta ka rrobezat. Këtë humun e ve bota. Andaj apo nën ka drete. Saard nxe ndilli vës ndëruar. Nxe ndilli, neva kujtu se ajër duke duke nxe sipas e ligjit Allahu Jellalu Ala. Saard të mësh frym, apo kjo është duke duke ngjas sipas e ligjit Allahu Jellalu Ala për frymarrje. Saard çeti diçka. Kjo është duke ngjas sipas e ligjit Allahu Jellalu Ala. E kështu merat. Gjithmonë duhet me ata kujtuese ai aspekt ku duhet zbatohet ligji i Allahut e çfarë më është bësu mu që tu pa çaloim nap. Se ket perfekt të shkuapën. Ket do të shkuft perfekt. A ka diçka mungo aty ku Allahu e ka marrë për si për me me, me, me ku ligji ti? Ja. Nota po vjen, dita po vjen, apo shiu po vjen, dimi po vjen, virsha po vjen, vera po vjen, nota ditë ket po vjen. Ktoin ligji Allahut asoj, ai ka vënë këtë ligj për shkak dërsa zbatimin e ligjit të tin tok, do që furo prevetes ton. Familjet tona, pastaj rrethit dhe shoqnisë këtnë ka lell Allahu xhellahu ala ne vesis prov. Jo pse është nzon dikun e krymoni joftë. Allahu xhellahu ala nuk gzihet autom. Madje me kënd rrafshë njerëzor. A është më lehtë me ndru ditën dhe natën dhe me detrut dillen, me nxeh e me dalë më largu? apo ama instaloni sistem caktum titë të, të, të familen tonë sot është mashtir në rrafën tonë njerëzor e po është mashtir Allah çu shitosh ti dil ditë me dil apo po më do çka i bën nëse janë familje më me bomos më zbato ligjin Allah xhellahu ala kish çka i bën kish çka i bën ti fmi i vetu kish çka i bën 7 ditë ka von peqëmesën me urdhun urdhën urdhën më fal 10 ditë me rreka pak pse zbatohet ligji sen dore ki prandaj Arnold al-Malik duocheta ushan Zamranton përgjecësin, tash e para, adhurimin, e dyta frikën, e treta përgjecësin që e kemi për të zbatu ligjë Allahu xhela ulan tu kap. Që sa i është mbreti, ai është udhëheci, ai është pushtetmbajtës, ai është sunduesi. Për këtë i takon që ligji i tij udhëhecës në në tok. Mrena Munsiu që e kemi, duke filluar nga vetja jon, e familjet ona e pasaj tashtrim kët mundsi deri ku kena mundësia e vet apo nuk i mita më në stuar dikush mendon se çështja e halifës unë smoj me bukurjo e bies zoti në halifen në, në, apo ti si më mësimë për halifen apo në Mekë a ki mundsi më për halifën shpejtone me vendos çka kanë më qyrt fëmia televizor me vendos ka komëshku gruaja me vendos çish çka koma ki mundsi si? po, ka kë mundsi po kamos dorë në ka ik threni se edhe vet ina kon larg e po duhet të punu për kët të punu për kët që jo më pyet na Kësë të pia tona. Ju jo të jemi përshypë i familë, e se tash në e nabu ma... ma burra, tash dhëmë jo e për këtë pon. Po, të installot linjëja Allahu Gjellewala. Shëriati me installu familë. Ti e halifja, apo, edha ta jem, u meti jëtë, familëja jote. Që ta i kiti? Ti me shta ki më rinjëllë, jem më lëkijam, si qdoj peganber, delme u metë ne vetë. Apo, qëllë është u metë jëtë? Familëja jote. Përna i që aty të instalojmë, që aty të insistojmë, të instalojmë pushtetin e Allahu Gjallahu Ala. Në që ofse, në që ofse nuk pëytit Allahu në shtëpijat e muslimanëve, ku përët më pëytit, Allah njëmë? Ku përët me vetë? Në që ofse Allahu Gjallahu Ala nuk pëytit në zamra tona, se ka halat i kur që dirigen ato zamra, e ku përët të me instalu shëriat në të rapët? Ku? Subhanallah, nëse mund më buni krasim, veco për meditim, Po du me të si këtë rast tabërën. Hadith i pekamerit s.a.s. Që i avlen me me diturët thinë në kuatër të së që pofinasër. Hadith i njëri ju shë e i bënë nun. Apo? Kër Allah e ka urnu, mu së nëjë nësën me hi në, në Palestinë. U të këllu vëqheni. Nësë kur të heri që liru, o të skandash me hi. Katër radiatë kam brellë. Po është e për pjetë skandeska po shkojnë. Dhe se so u pasru ajo gj që s'kam pasë guzim asë me hi ndirë që Allah i ka, ne e me qu dorë me armikun Allah të zhjelë gjënata që qarë e s'fitojnë kur ata që s'kam guzim me hi ndirë Allah i thotë brellë një shetetin dhe për tukë du të marrë dhe tjerë që nuk din që ka përbuze në në qmimi po jetoj me kënaria dhe me ndirë ka ardhë masë 14 vjetë dhe apton njush e i bënun edhe i kam ledhë miletin që ka për me hi ku me hi veç me një qytet me një qytet, kutësi që e ka ndërtu surimone e lejsan. Apo i ka thonë Allah Gjellove me davudën e shumë. Henë që tu. Që i ka duet me qëtërungë që të venë. Që i ka për një venë. I kam ledhë mi ledhët në tonë. Edhe i ka thonë. Ta shkje 40 vjetë Allah. 40 vjetë jam bredhë. 40 vjetë ata do të tëtë gjdo ditë kam përjetu idhësin e dështimit të mëzbatimit të një urni. 40 vjetë. Këta është da është Masë katë të dhe ditë ku t'im ledhë, ju shë e i bënu me ju thonë, qëre, Allahu, në regu, ku do të me shku? Qështë do të shku, ata me ragu. I kam ledhë, ju shë e i bënu dhe i ka thonë, njeri nga këta tri njerëz të më zhjën mas me jafën. Qështë hala, ka o kësi njerëza? Njeri nga këta tri njerëz të më zhjën nga mas me jafën. Qështë e në këta? Njeri që është martu, apo, ka bo akt, h Ky eko mendën të qruaj. Ksenia si Kalman të qruaja më zim në lufta. Se kta sundë që si seriot më. Shikoh, ai, ti komentat ja ti asun vjen seriot më. Ai soi alëlla çkon një herë të qruaj vetat. Ja. Tani dijem më ne jot. Edyti, ai çka ka ndërtu shtëpi në thonë, e ka drejt halo soi në thonë. Kë komentat ti jaftën. Te shtëpia vetë komentej. Halo. Ky ka ç'sh dogët e kjo soba ç'sh mrin ky ka hoçë, ti si e për luftë lopë. Ti si e për seriot. Rendia reshteton tani i dalim aty apo Sa so, kaqësi që kur të qesim na përpara apo nisëm u klasifikuam këta Allah na ruj. A haj luksin sa do serioti e shtëpia e Halon Zamr e gruaja Zamr këjtu golmo çon vota në seriota më po. Jo ulla më vota seriota. A barchë kim? Qëzmon apo na ska kë? Jo barchë kim. Më pas kalzoi se kët gjë nuk bëhet. Edhe e treta ka thonë atij që Sikako ku e kapru, subhanallahu, ju çai bënoi me vajën ka bogë punë. Qon aiçi do ta prit me dal zogjt, pulat me vuvu apo ose me me me, me pjel ljopa, Se i pjell lopa apo mos vjen. Si kam me atë të sa so vuja çet, sa so viçi asisun vin mu luft. I kam me të votë e të laptë të viçat mos hajde. Pac ju met në grup i vogël djersa. Do ju ky për shkak grups, ky për shkak të lëpë e viçave e vuvë, ky për shkak apo për shkak shpis ju ndo hall? Në gropë vogël kanë shku. Sikur kanë shku, ditën e xumën kanë lëftuar. Ka sheh duke përnudillë dhe si përnu të benisit, ka përnudillë të bënë se kanë haram e lëftuajë musafit ditën e shtunë. A kanë gjetur duke fitu? I ka thonë dillit ju kisha e bënun. Atëherë dilli lëviz me gisht. Kur sa burra që e kanë çprastë anë pe dhunjas afar. Kan dalë me ngjashë riat në Allahu xhelalu ala. I kanë anti ma'mura wa ana ma'mur. Ti e urnum po, pa. po donë mi urnum. Ti u numë përendu po po unë më urrë numësh ti seriatin që tu hafton prit pak te të kryen hafton edhe është ndalli s'ka përendu kanë ha ditë që ha ditur Sahim Bukhari dielli s'ka përendu te, te punen, pret alet, që, e zamra, të kryen punën prit pak dilli nonë hafton kur kokë si burra që do e ka nzi dy në pejamre dhe qëllimi i ty është instalimi i shirrit të Allahu xhala jalal alaihu bir po zamer opo ne çmihise i kemi hafton personale individuale te ke dëshira për karrierizëm, për pushtet, për gjithë ato, po, e donë më nënolon armikun sonën të kurkustonat. As mushkoj as nënolon të na hungur. Në diçka tjetër, kurkustonat, nënolon diglave. O, kur të nxjesh në zamrës edhe me emrin Allah te El Malik, se ati ka kom pushtetin, dikur vetëm tok po të më amarfton, na duna me vendosur kët pushtet atë që i takan. Allahu, Allahu xhellahu ala kom ndemuv. Për, për kjo është kuptimi i emrit Allahu Malik. A ti ta kom pushteti duhet më sundu prai pushtat. E çfarë kuptimi ka El Malik i tërë pushtetës të tij apo? E shpith nervs është El Malik. Ku pritet me konti me El Malik pron? A duhet që të insistojmë që maspara në vetë do të jetë Malik. Tanë duhet më thonë maspara që këtu ku të luftosh, kush e don këtë delen, kush e don? Që këtu me ty është ka fjalë me Millet tim jeni më fjalë me veten tonë. Që tu futën në dialogu me veten tonë. E kur të kryesh del tani thuash familiarve e thurështirve kështë marat. Epo zemë a pëtë dë një, pëtë dëshuli, apo, për për për shtetë, për karierë, për emën, për levdata, kështë fitohet, kështë zvën shëriati. A se shpeja, së kurkon. Andaj nga përfitime që i fitohet mga emja la Gjelleva Elmenika është se duhet të instalohet për shtetit ti, sistemi, ligjit ti, shëriati ti, në tokë. Duke filluar të është nga vetët tonë a fjëllimishtë e familit e tani dheri ku tjafat mundësia që ta arrimë në mrena jetës që Allah gjellohënë në eka dhënafësëm pëndaj edhe Jusufi Alejsham në takimin e para po që ka pas ma ta të, të bërgojësën mundësia e parë që ka pas dikut një bodavet në bërgë ka qen e përmendur edhe kër realitetet ma ta abudune më nëndunë illahi illa esmen se me i të muha Antum wa aba'ukum manzal Allah biha min sultan in al-hukmu illa lillah. Këçka këtu amna, këtu amna demokracin, liberalizëm, socializëm këtu kanë këta. Ky ai ikën në shpiftam. Apo këtu amna, ky ai ikën e, e martu. Manzal Allah biha min sultan, Allah s'ka me argument për këtpun. Ku ka argument që do të kemë? Ku ka? In al-hukmu illa lillah, e përkthimi edhe pushteti ka në të mallaxhë ndevala, gjithë këtu janë pa Allahra. Kjo është kërkeset të hritit, e, e, e, e anët Allah të l-melik. Apo? Këtë e ka unë më burë, Gjusuf e l-zëmë. Hera e parë, pëjshë e njërëzë, pa të mësharrani, inë l-hukmu ila lilla. Amara e në la ta abudu ila ija. Ka urnu që kjo që i të kom pushtetit, ka urnu që mës të adhërot askur pasi afë. Dhali këtë dinu l-qajim. Që kjo është fej stabile, që është të të të të të të të të t Dhe zeme s'jel si stabilitet, s'jel si desabilizet. A me këtu kuptime të uhhidit në të dërime të Allah Gjellewala, po, bjen stabilitet në të u gëllavë, rahatie, qëtësie, të nëtë mirat. Nga se, jashtë ta asaj jash që njërës ka mundësi me bo, a është të shku krejtë mirë? Po, vëllavë, a u këna që me dili, a u këna që, medili, u që medohon, me ahon, e me shihime të të nëtë, a po, pëse jenë du funksionu në batë njëtë Allah Këta çka po hiekon po shkaktose tësë mungesës, sepë mungon edhe çkjo, çkjo tjegull, apo nuk pozbatohet ligji i Allahut dhe Leullantut. Andaj janë atu këngujt. Krejt njerëz e, e kafët. Edhe kafët e, e ngrata po hiekin po shkaktoz moszbatimit të ligjit të Allahut dhe Leullantut. Edhe bimët, edhe toka, kanë ankuen te Allahu dhe Leulla për për keqbërën e njerëzit që bën në tokë. Nga ndikimi i Amit Allahu dhe Leulla Elmelik, të këni është se në bënë që të lidhemi më fërtë për allonjën lehuala. Në bënë që të stregojme i të kaj. Në bënë që më shpeshtë të kërkojmë dihimin e ti, të kërkojmë përkrahin e ti, të kërkojmë strehimin e ti. Dhe kjo e gëzën allonjën lehuala shumë. Ti për shumë në shpeton e kurie. Apo? Edhe ndodhë që fëmija friksojt dikona përën. Edhe nga n që nocer apo se po ta bëson ti apo ka ka diku më armë ushtruava por në korobi ik pej tutave frikave ndëshme, krizave, këstinimeve ndëshme ku ik te ajo selmenik, strehuat tek ai, e li mbrojtjen e tij, e li për krahasin e tij. A nuk gëzohet Allahu xhallehu ala gëzohet kur asha se rubi ti pa dëshmon praktikisht nevojën që ka për Allahu xhallehu ala Nëso kom vetën në kuran që na ka mësua Allahu xheleu ala, ça të kërkojmë mbrojen te Allahu nga kush? Nga shetani i mallkuar. Madje çdo lexim të Kuranit themi "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim". Pse? Sepse thona me sufian Allahu xheleu ala, e armikun e Allahu nuk e gzon kjo. Dhe i vetmi që mund të na mbronnë këtë rast nga ky armik është Allahu xheleu ala. Prandaj emri Allahu el-Malik na mëson që më shpesh e para dhe e dyta në mënyrë pak më cilësore, jo vetë ashtu të më kujt. Apo po në pak më cilësore, më kualitative ti mbështetimi atit. Kërkojmë për krahin e tij. Jo vetëm të themi a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, pse duhet të them. Po ta lidhsh me a'udhu billahi, po them a'udhu billahi apo el-Malik. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut që është el-Malik minash-shaytanir-rajim nga shaytani që është rob i Malikut kur të thosh kët kuptoj apo sa është dallimi pasaj më sikur që ai dietari ka thonë nzonse vetë që ka buar përimin e një orë që e kemi pranë derisa har apo ka thonë në qoftë se janë duke kaluar pranë tufë delesh që i ruan këto dele apo do të thot një tufë tjetër çajsh 4-5 qendësorit e ruan ja tufë e të duhet me kalu atë të vërsulë normalisht Se më ndocë do më kap delen. Ka lëqysh ka kalonë. Hajt të shoh aftësinë e skuadcinë juve. Të kanë përmandën nxon apo lloj-lloj mënyre. Unë e i bë kësaj të shkoj këtu të më shpejtë ndaton. Ka kurse ne vetëm gajeta këtu. Zgjidhja më e mirë, më e përshtatshme është thui që bani më çad ditë këla jota. Ai është i sigurt pastaj, ai rrugë. Unë jam ty i moç. Për sheh, kalatësh li. Antëllën këtë dunjë, sa ka për i këtyve qenëve që dojmë të vërsullë, shëjtanëve, të li fara. Së ki nevoj të i me bo eksperimente, apo masat të sigurisë me ndërmarë. Jo. Thuja ati që është elmerik, ma i arab dhe të ka përsej, jë dhe u krypune. Shumë tjeshtë, a i ka ndorë. A i ka ndorë. Për në këtë bën që ati të lidhësh më te për me te. A i bën, bën që të kërkash strehem më kualitativ. So, po thom që nuk kë pa kërkojm kërkesë më kualitative tek kjo histori dhe kësaj përkrohen nga ana. Nga ana jon që kërkojm tek Allahu subhanahu subhanahu teala. Tetra që duhet ndikoj e cë është ndërlidha me pjesën e parë siç kemi atje është se pas Allahu që laula është Malik dhe depot e funizimit të gjitha këto bëjnë pjesë në provën e ti napoşte ditë atë kjo është mbindje me sëmëtarit apo se furnizimin e tij nuk e ka gjële as kusht dor pas Allahut el-Xelalu dhe kjo e bën mështarin pason që ta ndijk vetëm kënaqësinë Allahut te barekuta ala dhe kënaqësinë as kujtimi fytyr tokës seç nuk e sikurse ai ka më herë do të nuk e frikson as kusht kuptim të rrezikut nga ashen se, se ka dor el-melik i jet fuqishmë që është edhe rezak që do të mësojmë po për këtë rezak i po, para rrezak është elmenik se rrezku është më kuadët të mullë kiti për ndajë Allahu Gjallat Gjelani i ka gjithë të ndurë dhe zënjë si kurse ka kërku muaviju radiallahu ta'ala anhu një këshil pej ajshës radiallahu anha edhe ajshë e që fari ka than ka në ajshë radiallahu anha aja që e ka majdë men për pe pegamerës më është se kësh e kërkan kënësin e Allahut duke i hithruar njerëzit Edhe në, qof kjo në të qoftë në llogaritë hidrime të njerëzve i fiton të dyat. Nga sa Allahu bën që të më kuqnojmë të. E kush e kërkon kënaçinë e njerëzve, në llogaritë hidrime të Allahut i humb të dyat. Edhe kënaçinë e njerëzve, edhe kënaçinë e Allahut xh.l.l.u. Prandaj depotafonizimet, funizimet materiale, të autoritetit, të pushtetit, çka do të qoftë, janë në dorë të Allahut xh.l.l.u. Prandaj Allahu te barekute ala këtë pushtet jepë ati që dënë dhe jamer ati që, që dënë. Në qovësit të ka dhonë pushtetin, si pasoj e respektimi të knaxisët i, në dihimën dënja të shmëllem në heret. Në qovësit ka arë pushtetit, autoritetit, që ka të qovët, furizimin, rizku, për mes rrugës që a isër të knaxun, e të ka dhonë, dije se me të për dënën dënja edhe për të lemërën se kome dënju në heret. Në gjithën r Prandaj Allahu Jellaluhu thot: "Wa nastadrijuhum min haithu la yash'urun." Ne nastadrijuhum? Pe ikata nuk eheton çka është istidraj? Istidraj e ka thënë Ibn Abbasin çka është? Ka thënë me, me, me, me të furnizuo, ndërsa ti vazhdim bën gjëna. Apo çka është istidraj? Se deraj është më zbit e poshtë. Apo e istidraj është më tëj është zbit pak të poshtë. Apo duke të jorti si shesh ka mirë me ta thut quafën poshtë atje. Me çka më të mira, me begati. Kjo është më e keqja që dikujt do mund në udhë bila, t'i vjen gazep e dënimi përmes begative. Kjo ndodh as si pasojë çkafit, si pasojë e kërkimit të rrezikut të furnizimit jo nga rrugët që Allahu xhe lona është i kënaqur. Ai ka mundsi më ardh. Po mos e konsidero fitore, Ma mirë, kërte me më mirë kështu të më çem më të marr vallallahu. Bespaku, kis kursy Allah me anë të-r latif. E voncës të ka dhon apo nëse ti jeni në mëkat, duke kërkuar mëkat, më duke kërkuar përmes hidhimit të Allah xhallahu ala, ka mundësi të ardhë. Atë çoftë vjen mos e konzo folëzim që kimi ju gzuar as në dyshas na herat. Pa kjo është një prej dobive që duhet të kemi parasysh vënë ndëruar, do thotë, të kemë lutë El-Melik. Sikurse Fathallahu Jalla Jalaluhu na Kur'an min sum sura min sura Hud 186 sallallahu alaihi wa ala huwal ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amela wa la in qulta innakum mab'oothuna min ba'di al-mauti yaquluna lana kaferu in hadha la sihrun mubeen Ayashika qriuar chey detokun në 6 dit. Wa kana arshuhu 'ala al-ma', dha arsheti ka qen mbi ujë. Liya bulukum, çtë suspravan, e jukum ahsanu 'amala. Në këtë çka ti ka Allahu xhalla uala, këtë çka merr, këtë çka jep, këtë çka do të thotë e ke gjithë ato janë në kuadër të ligjit të sprusës. Në kuadër të ligjit të sprusës. Andaj çofti Allah, Allahu xhalla uala, të ka marr diçka. Si pasoi e përmbajtesë tën nga harami, di se e ka dhënë promovim. Në qëfëse të ka dhona Allahu Gjellih Uala, si pasoj e shkeljes se haramit, di e se këtë dërshtun së provë. Andaj, halali dhe harami nuk vendosin a kime mar, a s'kime mar. Atojnë ligje, që kërkojt për jeti respektan. Po nuk do të tatë se mas respektimi apo nënkuptan privimin. Jo, nga njerë mas respektimi nënkuptan dhenjen, për dhenja këse i radhe eshtë ma e keqë që se me të privu apë. Po nuk do të i kuptujmë nuk adhe e më Gjithashtu për ndikimin e këtij annë që duhet ta ketë teknika është pasi kuptuam të ndëruar se i tër pushti i teknologjisë dheuara. Dhe ajo është për njerëz çdo gjë. Atëra e kuptuan ato që se kemi herë, ne vollën këtë duhet të, të punojmë shumë. Se keç çka kemi, keç çka kemi ne është në në shfrytëzim dhe në huazim. Allahu xhalehu ala, ta kauni begati, prani ja kthy kët begati nesër. A ke shfrytzuar? Po. Pra më ia kthy çu shtat ka dhon. E para mndon njerëzit sot bëjnë dëmtime në dy rrafsh në apo në begatin. Edhe e kthein begatin të dëmtuar, edhe e kthein të keq shfryzuar. Apo dëmtim dyfish. E çepo do të më përkat ju shtuë dënimin të kalloxhë levala. Në keq çka ti kurës është e jotja. Apo edhe kur këtë kuptoni njëri pastaj çka ndikon tek ai? Ti kështu me ndjëmasi apo modestia? Më dështia si i shtoë, se s'ki kur gjë. Pëllaj, si kur se që ka dhe merët. Si kur se aji që ka miliarda, apo, miliarda i ka të deponuar në përbanka, si kur që aji që nështë një eurë nuk e ka në gjepë. Të ka laju në të dytë njëtë. Asë njëni nuk është në kuptim njerëzë që të thëmë, me i rëzikë shumë, du të mërytë ti ma shumë, të ka lajë gjellava të dynë në robë, abidë, robë të tia, ja po A ne këndon dashëm modestin, këç kat fitojmë këtë dunie, nga autoriteti, nga pozita, nga pasuria, nga të arriturat, nga suksesi, nga fama, këç ka këna këtë bot, duhet na është në modestinë më tepër. Apo? Po njerëzit më ngelet, apo sa so më tepër kanë ngritin kokën më lart, duke menduar se këtu jam të atyre. Sikur thonë me Kaimu Rahimullah, Allahu xhalla uala i jap robët. Dhe kjo dhënje është dhën interesante, apo i jap duke i mundësu shfridzim maksimal për balës e begatije. Dhe kërë shfridzim në kërë posëdim filan të kënjëri të ushqen me në zamërëse e jam jashtë. Si kurse dikush me talon për shambull një, një mal edhe sta lip. Një ko, filan një një mositë si me kuni tina. O spëllim ka, po gëte ka rru e jam jashtë edhe ta një filan një jam jashtë. Dikun me mua jam jashtë lip, filan me polimizu. E jam jashtë duke ja mundën që e di që dikush e ka dhon atë. Andaj Allahu Jelleu Ala nuk no ka dikush i dal gjyjmë te. Qi gjykon është e jamër te jot japën. Apo me dalme Allah në Yomul al Qiyamah, rupi thotë e jamë okon, Allah më jë jamë okon, tash më juk... gjy. Yomul Qiyamah çdo kush e kupton e ku jë na kono. Atë çka u kon. Ma dini moment e vde që se kupton këtë ku jë na kono. E kupton se skallësi me veti, do të marr kurqe me veti. Pandaj gjithashtu kuptimi vetëm elme i thash na bën që të kuptojmë se çka kemi, kemi ne shfrytëzim dhe gjithashtu të na hasëm modestin për Allahut te barekute. Dhe fundi që dua të them është ta shfrytëzojmë këtë emër të Allah Xhelavala që ta thirimim Allah me këtë emër. Ta lutim Allah Xhelavala me këtë emër. Dhe lutja me këtë amël është përshihet në dy lloje të lutjes. Edin se lutja, duaja është dy lloje. Dua el mas'ala apo edhe du'a li ibada apo du'a wa thana siguro që un dietar. Një lutje është lutje kërkese, lutje që përmban në vetën e saj një kërkesë aktuar. Dhe lutje që përmban në vetën e saj, do të thotë falendrim dhe madrim te Allahu xhalla wala, pse s'ka kërkesë aktuar. Të dyja të lutje. Andaj lutja e adhurimit, lutja që nuk ka në vetën e saj kërkesë, e çu mund të bëhet me këtë, më është të shumta që kanë në Kur'an dhe Hadith në pyetje, fjala Allahu xhalla wala sur Al-Imran kulillahu malik al-mulk të të mülë këmtësh. Kjo dua. Ka slapo thuaj o Zoti. Do thirrë. Më ka të amën thirrë dhe po haja atij kët pushtet dhe kët emër. Dhe së vetëm ai mund të jap pushtetin, pozitën, autoritetin, famën, pasurinë kujt do ai? Dhe ai e merr gjitha këto për kujt don? Fakti që ti e thosh kët para logjë lavë është lloj lutje. Por lutje që s'ka kërkesë. Ljudhë që përmban vetëm sa vetëm falëndrim. Dhe ladhim dhe Allah gjallë e vala. Kullin lahume malik e l'mulk. Thua jo zotim. Malik e l'mulk. Ti je posëdusë dhe përnari i tërë pushtetit. Andaj në basëk sajtë të të të l'mulk e mentesha. Ja japë nga këj pushtet kujtë dënë sa të dënë. O të nziu l'mulk e min mentesha. Dhe ja rëmban, ja merë pushtetin kujtë dënë. O të rizu mentesha. Dhe si pasu e këti pushtetit është se ti e ngritë të rizu mentesha. E and nchimoda per buz qonto don be edik el kheir douatet tua sht te remira inne ka ala kulli shein qadir dhe ti e per çdo gjë i mundshum gjithçka mund shbeut çka don ti bëk derisa lloi dit i dua dua kërkesa që është me kërku peri allah xhënale çka është lutja që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam sikurse është e njhur lutja në lutja pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam në hyrët e namazë të natës namaz nga njërë ka thënë, në kodë të doasë më të matë mat gjonë, e ka thënë këtë pega mërë i sasallam, në kodë të doasë më të matë gjonë, në këtë të hamdu në të meliku së më të matë gjonë, ty të konë i të rëfëllërimi, tije meliku, apo, do të udhëhet si, a i që i të konë pushtetje sundimi i, qeve dhe i tokës, dhe asa që i kam të të dhe pastaj ka kërkesa për fallet më katore që më von font lutjes. Pastaj gjithashtu do thotë ka hadis ne pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka pas tradit ngjeneral me thon në fillim të namazit dua ul istiftah lutja hapës namaz sikur se ka subhanak apo edhe këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam allahum antel malik la ilaha illa ant antarbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an. Fanehu la yaghfir dhunuba illa صلى الله <سؤال> عليه وسلم اللهم أنت الملك و الزوتيام تيه الملك تيه سندوسي تيه الملك ما كبتين مجيسة كما يارد لا إله إلا نك مرتان تعطلت أسكش بس تيه أنت ربي وأنا عبدك تيه الزوتيام أون يمرو بئت بس تيه قالوا انظلمتوا نفسي أوني كان بار بادرسيفت السيمة فاعترفتوا بذنبي يبرنوا مقاطنتم عنده ما فعل مقاطنتم قاسة نكي فعل مقاط أسكش بس Ndë e pega mëri sasër me ka përdojnë këtë emër të Allah Gjellewala kur ka kërkuar dheqë pe Allah që nuk mund t'jep askur për salat falë në mëkatëve, po shtetin, autoritetin këtë sënjep askur për Allah Gjellewala Ndë nga një edhe dhe dhe ne kurim përbal svidave ose problemin madhore apo që mund të vetëm aj që ka qdo gjendur me e s'gjith mund të të tërdujnë me Allah Gjellewala këtë emër në elmerik Kë mund të jeti Allah Gjellewala ishme kamund për zërit ka, më ndonjë amin te Allahu xhalla wala për shembull se sigurisht ka mahir Malik Muktadir edhe është Malik dhe është i gjithmonë shumë i gjithfuqishëm ose Malik Rahim me përmendme kombinim me emrin e Allahut El Malik e, el Rahim andaj përball problemeve të ndryshme përball kërkesave që s'ka mundsi as kush ti pëlqeson as minimumin e saj për shembull sot aka mund të dikush blet nga pasuri me të jap diçka ka mundsi jep aka mund të dikush në gjunat e vogël metafor s'ka mundsi Në kurrë për ban këtyn e kërkesave madhore që s'ka mundsi as minimumin e sot as kush me talon, përfroçen kodot të qsohet përmend emrin Allahu xhalla wala el, el malik. Ose sikurse e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj nga dikimi i këtij emri është të dimë edhe ta thrasim në lutje me Allahu xhalla wala përmes këtij emri sikurse ne kamsua Allahun në Kur'an dhe vetë pejgamberi sallallahu hadith dhe ne do të ta përdorim këtë emër në kërkesat e ndryshme që i kemi gjatë jetës sonë të, të përditshme. Ai sallallahu e mënduar që në ushmëzëmrat ona me dashurinë ndaj tij, me mendim të mirë për të, me njohje ndaj tij dhe me jetë të këndshme dhe të bekuar në këtë dunie dhe dëshmëlimin e botës tjetër. Allahu e shpërblet për vëmendjen dhe për sabrin, e me kaq po japim fund. Dillnashmë sikur sheh timon nuk ka ligjërat për shkak të Bajramit, e vazdojmë të diojmë inshallah me lejen e Allahu xhelalu ala. Allahu e shpërblet. O sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallamun.